اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تصحيح البخاري باني تے اعتراضات او اشکالات سلسلہ شروع وا تدیم مبحث کی جن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دے صحیح احادیث دغی په حجتیت باندې کوم اشکالات او ندیکې درې شبهات ذکر شویو که پاگی که اخیرنی شبه هوا که پسحیح البخاری که اسرائیلیات موجود دی نو ددیو جن پدی بانی اعتماد و اعتبار رشتا در شبه جوابات شیویو نو پدی مبحث کنی پینزم شبه ها شبه ها تیر شبه فصحاح البخاري کې بلاغات معلقات مراسیل او آثار د صحابهونو له همدې ځده دې کتاب په صحت باندې سبا ورنښته حدیث او اعتماد نښته اتراسله چې د صحیح البخاري بلاغات معلقات مراسیل او آثار دا صحابه اکرامو دی نو لحاظا دا دی پسی حد سباور نشتا اعتماد او بروس نشتا نو دا شبها و اعتراض دیر په بی علمی و جحل بانده مبنی دی امام بخاری رحمت اللہ لے دا کتاب پا شرط کدا ندی داخل چ بلاغات معلقات و مراسیل یا موقوفات به بلکی امام بخاری رحمۃ اللہ لغه کل صحیح و کتاب لنم دا ایخه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم و سننه و ایامه تاریخ ولوم کی اگد خپل کتاب شرط ذکر کړه چې زبر مسند روایت ذکر کوم فالمسند تاسو په مصطلح کې ویل دي چې متصل اسناده مرفوعا الی النبی صلی الله علیه وسلم من غیر انقطاع مسند اغیله وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له سند متصل ثابت وی طګه انقطاع نه وی متصل نه ده معلق خو متصل نه دغشان مرسل او موقوفات د صحابه کرامو د دې شوبه اولنې جواب, دے. دو جواب دا دی دویم جواب د دې شوبه چې کوم نقاد او محدثین د صحیح البخاری په بعض احادیث و الفاظ و او الفاظ باندې انتقاد کړي نو ای دې شوبه او اعتراض طرف ل اړو اشاره قدر من ذکر کړي دا دا اعتراض و نوکم اهله علم ائمه النقاد <سؤال> چې دا صحیح البخاري واځ الهاز او په باز روايات باندې سندن یا متن کلام کوي نو دا اعتراض ذکر کړه خو څه کوي چې اشاره مورلن ده کړې زکارې دا پټه چې دا دې کتاب په شرط کې نه داخل کتاب د دې لپاره امام بخاری دي کړی دی چې پاغي کې با مسند متصل روایات وي او د دې شوبه دریم جواب دا دی چې زستا خبره مې ومنله خود صحیح البخاري طول معلقات لا ضعيف نني ملک طريق صحيح شتاه نادری جوابات دلی شوه به اهل علم کړي خو معلق چکم صحیحین او کراغلی دي وصحیح البخاری او صحیح مسلم کې ناق تعلق ساتي د علم المصطلح سره خوچون کې مناسبت دي سر راغې مریضې کې باغا لغز ذکر وکوه چکم معلقات صحیحین او کراغلی ته دغه مرتبه سره دغه حکم سره أولا معلق تاريخ في حديث معلق صلوي ما حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر داغ حديث لوي شذا أغيد سند ابتدائه سين يوراوي يا جن راويان هزف شويه دا, دا موعزل سره په واسي صورتونو کې جمع کیږي موعزل دې لوي چې داغه پسند کې پر له پسې ذراویان یاد دینه سیوا وا حذف شوی خود معلق او داغه په منځ کې فرق داده چې په معلق کې شرط د اسناد د ابتدائی طرف نه وای اسناد د ابتدائی طرف نه دا, دا اول او د ابتدائی طرف نه مراد د مصنف طرف لچې د اسناد که وحی سلاه چې دوبل طرفن به مصنف یوروي یا دوراان یا مکمل نااد حزف ک او معزل دیلوول چې پر لپسي حزف شوي نوداد معلق تعريف شو دول المطلح پنیباندي چې ما حظیفه من مبتده استنادي راون فأكثر. چداغي د اسناد د ابتدان نه یو راوي يا ډير راويان حذف شي حکم د حديث معلق دے. آیا اياده نو عدد انواع د ضعيف نکنه د محققين اهل علم وي چې په معلق باندې به یو مضطرد او عام حکم نه جاري کیږي تردي پوری چې د اسناد باندې ته واقف شي هغه وګوري مداغین رسط با پی بیا حکم لگیتی آیا دا سیده حسن نیک زعیف ده خوعام اهل علم او علماء المستلح تجوزن دا, دا معلق دا زعیف حدیث پا انواع کشماری زکر چکم راوی دینا حضف شوے ساقت شوے نو دغه حالت مله معلوم یو قسم جهالت ده پکې نو په اعتبار ورلز ضعيف وای ورنه تحقیق کوول لا ده چې معلق تراغ پوری دې لضعيف یا صحیح یا حسن نشه ویله ترکه چې تا د اسناد کتلنی پاغي واقف شونی سند چې یو کته دغه نه رتبه به بیا حکم لګې اوس اهم مساله زموږ چې کم د دې شوبه او د اعتراض سره متعلق وا. چې په صحيح البخاري کې معلقات راغلي دي نو ځکه په موږ اعتماد او بر وسنه کوو دا راغې دري جوابونه هوښه ال اخرنه جواب پکې داو چې په صحيح البخاري کې ټول معلقات دا ضعيف نه دي بلکې په کې صحیح مشته ائ امام بخاري رحمت الله علیه په خپل صحیح کې تعالیق او معلقات په کثرت سره ذکر کړي چې دا غته اعداد د 1341 سالي د معلقات او د صحیح البخاري تهادات سمره د 1341 سال ديار لسو يو سلوي خدا اکثریت معلقات چې د امام بخاري رحمت الله له په خپل صحيح کې موصولا ذکر کړي یو زیک معلق ذکر کړي چراغې د سند نه صحیح سه حذف کړي او داسې وي چې صحابي فرمایلي دي یا تابعی فرمایلي دي او په نورو زینو کې بیا د اسناد ذکر کی اکثریت کړي کلاسي نه صرف یوصل او شپیت احاديث معلق باتي دي چې هغه معلق ذکر کړي او په بل ځای کې هغه موصولن نه دی ذکر کړي نو اصل كلام په معلقاتو معلقات کې د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په صحیح کې بل ځای کې هغه موصولن ني ذکر کړي د غيټ اعداد د 160 حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ <سؤال> علیہ بیا د دي فن ډاکټر دی په دی مختلف تصانیف کړی او دغه معلقات موصولاً ذکر کړی چې نور د حدیثو کتابونو کې د دې اسانی دراغلی دي په دې موضوع باندې حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دري کتابونه لیکلي دی یو کتاب نوم یې د التوفيق او د بل کتاب نوم د التشويق اسيق وصل المهم من التعليق خدبه قسمه داینه د دواړه کتابونه مفقود دي مفصل کتاب پاک حافظ رحمت الله له لیکله چې دا غي نوم نه تغليق التعليق فپنځه جله کې دا کتاب مطبوع دی وصحیح البخاری کې جسمره را معلقات راغلی یا کم روايات په متابعات او ذکر کړي یاد صحابه کرام موقوف احاديث راغلی راغلی نو د غټولو وځاحته او تفصيل حافظ رحمت الله علی په تغلیق التعلیم کې تړلې پیندې لکه دا کتاب موجود ده تاریخ اختصار او خلاصہ دا ده جه حافظ رحمت الله له ذکر کڑی چې کم دا یو سل معلقات دی په صحیح البخاری کې او امام بخاری رحمت الله له په بل ځې کې وصل نه د ذکر کړي موصوله ني نه ذکر کړي نو دو دې دوه قسمونه دي په دوه طریقو باندې امام بخاری رحمت الله له په خپل صحیح کې دا ذکر کوي په کوم قسم تصریح د جزم صراحه معلقات المجزومة غلوي مثال بطور امام بخاددا سيوه قال فلان يوه فعل فلان امر فلان روا فلان غكر فلان فسي غيد جزم سلي ذكر كي شك بكيني تمريز نوي نو د دې وی بیا سلور اقسام دی په سلور قسمه باندې حافظ رحمت الله له وی چې امام بخاری دا ذکر کوي اغه معلقات چې اغه مجزوم بهاوی هوي قسم د دې چې اغه صحیحي په شرط د امام بخاری امام بخاری رحمت الله عليه چې د صحیحه پارکم شرط ذکر کوي نو د اغه شرط مطابق دی خو په د جزم سره ذکر کړي مثال ویسای کو کتاب الوکاله کی حدیث ذکر کړه امام بخاری وی وقال عثمان بن الهیثم حدثنا عوف قال حدثنا محمد بن سیرین عن ابي هريره رضی الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاه رمضان وقد حدیث ذکر کړه ابو هريره رضی الله عنه وی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام زړه رمضان ته صدقات باندې وکی مقرر کړه وم چې د دې سو کې داري کوا وګد حدیث ته بیا شیطان راغله او دا غي نه اغلاق ولا درش په راغله مې ابو هرره رضی الله عنه له وی چې زبتا لدا یو آیات خیم چې تا نو ما بتا الله رب العالمین بتا ځما بچ ساتي او محفوظ به آیت الکرسی ور لقوله وا مطلب زموند دې اسناد سره د امام بخاري رحمت الله عليه څنګه ذکر کړی <متلب> دا سينه وایي چې حد د تنا فلان عثمان ابن الهيثم پسېږي د جزم سره معلق ذکر کړی دا په شرط د امام بخاري رحمت الله عليه ده او دویم کسم سم دا چې امام بخاري رحمت امام بخاري ذکر کړي خود دې په شرط باندي نیوی باقي صحیح ده خدد چې د صحت لپاره کوم شرایط مقرر کړی په أغشرتونونه نه دي ی دی مثال سره په کتاب الطهارتي امام بخاری رحمۃ اللہ, اللہ, اللہ علیہ دا ذکر کوي وقال عائشه رضی الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل احيانه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په ټولو حالتونو کې دا الله ذکر قولو نو سنندې نه ذکر کړه معلق ذکر کوي او وقالت عائشه رضی الله عنها نو د دې حدیث سند کې نور اهل علم ذکر کړه صحیح دی خو شرط د امام بخاری نه لري نو دا معلق مجموع بها کې دویم قسم نه او دریم هغه قسم ذکرکړی چې داغه سند حسن و صالح و دا او صالح وی قابل د حجت ده لکه مثال دغه کتاب الطهارة کې حدیث ذکر کړي معلقاً فوداسی وی وقاله بهز بن حکیم عن ابیه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله احق ان يستحيى منه من الناس قال رب العالمين لا حق دار دشه دغه نه د حيا وکړی شي چې خلکو نه حيا کې دا نه حق دار رب العالمين د چې بندته حيا وکي نددي سند حسن نه امام بخاري رحمت الله عليه دا پسېږي د تعليق سره ذکر کړی مجزومم به او سره ورن قسم فدي مجزوم به کې هغه د چې داوی سند ضعيف وي خضع شدید نه زعف یسیر پاغی کیوی، لغنت کم زورتیاه کتاب الزکاة کی امام بحاری رحمت اللہ علی وی وقال طاوش قال معاذ بن جبل لأهل اليمن امام طاوش وی تی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہو یمن والاولویلیو ائتوني بعرض ثياب خميص او لبيس في الصدقه صدقه مكان الشعير والذره اهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واي ايمن ولو تاسف زکات كي مالا غطي غطي جامع راډي يا چکه مستعمل جامع ديسته تاسو غط زکات کی پیش کئ د اورب شو د جوار او د دا دانو په زباندار اوړی نو تاسو لپاره هم اسانه شي او په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو لم فیده شي چې مدینی مدینې له ورمنه مال بدران نه جامع ال اسان ني او دا داني جوار او غنم چې په وخانو باندې بارکې د دې اورو کې تکلیف وي نو دا سند د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تر امام طاووس پوری سیدی اگر چه ذکر کړای نه ده پس یی د جزم ویل چې قال طاووس قال معاذ بن جبل خدای دې په سند کې لږ ضعف ده امام طاووس سماع داد معاذ بن جبل رضی الله عنه ثابت نه ده اگر چه دونه په یو زمانه کې دا امکان شته چې اوریدل دی وی کو علم ویل کې سماع ثابت نه ده نو د دې ذو د وجنه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا معلقن ذکر کړل دی په د جزم سره دوکمه معلقات په صيغه د جزم سره ذکر کیږي دا غی د غسل او قسمون یا صحیح په د امام بخاری یا صحیح د خود په شرط نه یا حسن صالح للحججه یا ضعيف ده او باقي کې ضعف يسير ده, ده شديد نو خلاصہ او مقصد دا چې امام بخاری رحمته الله علیکم معلقات ذکر کړي کې پسیغې د جزم سره نو پدې باندې دا مترید حکم نشي لګول شي دا ټول صحیح نه دي بلکې پدې کې صحیح مشته ازعیف هم شته نو کوم علما او یا کتابونو کې تاسو ګورئ یو د حدیث امام بخاری په صحیح کې معلقاً مجزوماً ذکر کړی مجزوماً به ندامه مضمون به چې ذکر کړي دا دلیل د دې چې صحیح ده ندغه قول فعلمی میدان کې او پا علمی تحقیق کې مناسب نه دی او دویم قسم چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معلقات په خپل صحیح کې ذکر کړي په صیغه د تمریض سره په صیغه مثلا ده سو يروى يا يذكر يا يحكى ويقال روي وذكر ذكر عن فلان روي عن فلان نذري اهل علم دري اقسام ذكر دري حافظ ابن حجر رحمه الله فتغليب کې چې د دې یو قسم هغه چې هغه صحيح وي په صيغه د تمريز ذكر کړه خدایي سند چې په نورو کتابونو کې وګوري نو سناد اگر تد امام بخاری په شرط نی وي او سند ثابت ده مثال به څنګه چې کتاب الطیب کې ذکر کړي وي عن ابن عباس امام بخاری سوي په کتاب الطیب کې وي عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقابه فاتحه الكتاب چ سورہ فاتحه باندې خو د دم اچول داد ابن عباس رضی الله عنهما نن نقل نقللی هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کوي د پسېغه د تمریز ذکر کړه خو نور اهل علم د سند ذکر کړه چې هغه شاهد دی او دوهم کسم د دې تعلیق په پسېغه د تمریز ذکر وی خدا غي سند حسن وی په کتاب البیوع کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا سيوي وي او ذکرو عن عثمان رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال له اذا بعت فكل واذا ابتعت فكت فكت عثمان رضی اللہ عنہ ذکر شي مخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورلوی او کده چانه سه اخلم نو پورا پیمانه اخلا مطلب دا اغستو او خرصول دوالو کې پیمانه پورا ورکوا پیمانه پورا اخره کمی او زیاته مکوا کده دې سند حسن نه نور اهل علم ذکر کړو خارج الصحیح او دریم کې سمپدی معلقات کې سند چه غزوئیف خدلی زعیف بیا دوک اسمونی یادات شدید الضعف ده یادات الضعف یسیر ده لو کضعف یسیر و امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کی په صیغه د تمریس صراحه او دا اشاره نه کوي دا تشریح او بیان نه کوي چې دا زعیف ده کنا که ضعيف جدا وي او ضعفي شدت وي مبي امام بخاري په دي چ په خاموش نه پاتي کیږي بلکې دا ويناتاي چې دا ثابت او صحيح نه ده د مثال چې په هغه کې ضعف يسير وي او معلقه فصيغه ده تمريف سره ذکر کړای کتاب الوصايا کې ذکر کړي چې ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيه پویدہ ذکر شوی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د قرض حکم کړو مخکد وصیتنا چې اوسره وفات شو هغه وصیتوم کړل د پدبان قرضوم دی نو اول بده قرض ادا کول شي کده د وصیت بنافذ کول شي نو اول بده قرض ادا کول شي دا غین رستو به وصیت وی باقی به عمل کیږي دا حدیث چی امام تیرمیزی رحمت اللہ لے کلم موشولاً ذکر کی نداغی سنة زعیف دے زکا پاغی کی حارث الاعور راغ لے چی باز علم داغت تکذیب کرے سی خبر دادا دا چی در اغجن ندخ زعیف دے دا علی رضی اللہ انہو ناغ دا روایت نقل کی امام ترمذي رحمة الله بيادغ حديث لغريب او بي اجماد اهل علم في را نقل نو ندى اجماع وجنا دغ حديث لقوت او اعتضاد مل او نو ندى اجماع وجنا دغ حديث يو قسم ثابت گرزيدل چ قغاب الدين قبل الوصية نو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په خپل صحیح کې دا معلقاً ذکر کړي په صیغه د تمریض سره خو چون کې ضعف یسیر ده شدید نه ده نو هغه طرف له نصن څخه اشاره نه درکړي او دوی اغز هغه ضعیف ده چې ضعف د شدید وي او د هغه سے متابع او عازید نوی موجود نو بیا امام بخاری په هغه خاموش او چپ نه پاتې کیږي كتاب الصلاه امام البخاري رحمه الله حديث ذكر كاي معلق تصيره التمريز او ذا ويذكر عن ابي هريره رضي الله عنه رفعه ويبر ال رضي الله عنه نقل لي او اغدا حديث مرفوعا ذكر كاي لا يتطوع الإمام في مكانه يا امام بخاري ولم يصح ابو هريره رضی الله عنه مرفوعا داغه نقللی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی امام د پغمځه کې سنت او نفل له کیفه تمځه کې چې فرض مو ادا کړي خو بیا امام بخاری وی ولم یصح حدیث سنت صحیح نه ده ثابت نه لې په دې مسله کې د امام بخاری رحمت الله علیه رایا او مذهب دا دی چې امام په تمځه کې فرض مو ادا کو نو په دغه ځای کې کدی نفل کړي سنت ادا کړي نو شي د کبیات خپل <سؤال> صحیح کې حدیث ذکر کیږي چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نسبتي چې هغه په اغاز کې موشکولو چې په کوم ځای کې فرض کړی دی راقب دې مساله چې اهل علم یې اختلاف ته جمهور علما داوي چې امام له فاغذیک نوافل او سنت ادا کول لري په کار په کمځه کې چې فرض موزو کو دازيد بدل کی د صحابه کرامو آثار راغلي د علي رضی الله عنه نا نورو صحابه کرامو نه چې غزاینه د لري مخکشی یادې رسټو شي دارحالل ته اسنادي مسله د عددي حديث په سند کې ضعف شدیدو او د ليسع عازد او متابع نو امام بخاري رحمت الله له معلق ذکر کو په صيغه د تمريش سره خو فقای خاموش او چپ پاتې نشو په اخر کې وي ولَم يصح لا غور صحیح ثابت ننه د معلقات معلقاتو متعلق یو مسله اهل علمو علماء المستله ذكر کری چکل یو راوی یو د سند نقل استاز هزف کی او ددی استاز د پاسه سی بلکمراوی دی اغم ده د استاد ده د د سماع داغه ثابت احادیث اوریدلی ندیل بالتعلیق ولا شی که تدلیس مثال په تور باندې زما دوه استادان دیدامم استاز دې او دغه مم استاز دې نو زه د خپل سند نه هزف حذف کم او اغزه یې کړ کم زما خو هغه استاد دې هغه نه سمع ثابت ته نو اديله بتعليق ویلې شي ته تدریس پور شي لکه امام بخاري رحمت اللہ علیہ د باز استادانو نه داسې کړي عفان ابن مسلم الصفار او عبد الله ابن مسلم القعنبي نو ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی په مقدمه کې چې دا په حکم د متصل کې د خفدی شرط باندې باندې چې کوم کس او کوم راوی دا کار کوي چې د تدلیس نه سالم وي چا دل مدلس نه ویلي غیر مدلس چی دا کار وکي نو د بیا متصل ویل شي یو استاد حذف کوو دا هغه د پاسه کوم استاد د داغنم د دا دا دا سمع ثابت تا. نو دا په حکم د تدلیس کې ناراضي بلکې په حکم نه سکلي په حکم د متصل کې ده <تصفح> او دوه امامان <تصفح> امام میزي او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وایي چې نه دا په حکم د معلق کې ده دلیل دا ذکر دلیل تعلیق وي چې دا په حکم د معلق کې ده او دلیل پداده ده چې امام بخاري رحمته الله <سؤال> عليه دخلوا باز او استادانو نه په دي طریقه باندې اسانید دخل <سؤال> کړي چې خپل استاد حذف کړي مخکبل استاد ذکر کړي عامده د استاد د سمايت ثابت دا کوپنورو اسانیدو کې چې وګوري نو بیا د روایت بل واسطه کوي د استاد په کې واسطه ده کوم چې یوځې کې حذف کړي له دا صورت او موي صورت د تعلیق د لا پري مسله کې راجح کول نه دا اسباب بتعلیق سید امام بخاری رحمت الله علیه معلقات ذکر کړي لیددی یو سبب تکرار ده تکرار ده چې روایت امام بخاری رحمت الله علیه په یوزې کې په یو سند سره ذکر کړه خو په بل ځکه محتاج شو چې بل مسلې ته ثابته ذکر کولی غواړي مله وایي سبه در له ذکر کوم چې مخکې مې بال اسناد ذکر کړه سند حذف کی معلق ذکر کی او یا په یو باط دې د دې قائم مقام روایت ذکر کړوی چې دغه معنا د غین ثابتيږي نو په بل سند باندې شیدي او روایت ذکر کول غواړي د اختصار د پاره دغه سند حذف کی صرف اغه ذکر کی چې سند ذکر کول له ضرورت او حاجت څخه نشته چې د دینه کوم معنا ثابتيږي نو هغه مخکی روایت کې ذکر شوی د دې قائم مقام می ذکر کړي او کله کلا دا ددیده فارای چیراوی په سند کې مدلس راغله نو په بل کې دا ذکر کی چې دا غا تدلیس غره دفع علی تسریب السماع دی مدلس راوي کړه دا کوکله کو اسرات کیس کلام می باز راویانو کې ضربت خفیف وی او یا روایت موقوف نه نو امام بخاری معلق نه د پار ذکر کیږي د خپل کتاب د موضوع نه وباسي ځکه موضوع د کتابه صدا چې مسند روایت په ذکر کوم چې کم نبی صلی الله علیه وسلم سلم پوری رسیدلی ني کله صحابه او آثار دی یاد اږي په اساني د کلام نه نبی معلق دی د پار ذکر کیږي دا, دا زموږ په شرط نه نه نو خلاصہ او حاصل دا دی چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معلقات په خپل صحیح کې ذکر کړي چراغیت اعداد یوسل شپېټری هغه معلقات بلذکی موصول نه ذکر کړي نو د دې یو مرتبه ده چې کوم فصیغه ده جسم دي نو دا به قبول او صحیح وي او کوم فصیغه ده تمريز دي نو دا بزعیف وي بلکې په دواړو اقسامو کې صحیح او ضعيف ته البته دا مرخه برادا ک ضعف ک شدید وي نو بیا امام بخاری داغې نه خاموش نه پاتې کیږي بلکه هغه ذکر کوي تسری کوي چې دا روایت ثابت نه ده او سند صحیح نه باقی باقي جواب دغه شوبه هو شو چې په معلقات باندې اعتراض زکه مکه وایي چې دا د صحیح کتاب موضوع نه ده او معلقات په صحیح مسلم کې څومره د دې دغه څومره تعداد ده اهله علم اغه ډیر اهتمام نور کوي امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې دولس معلقات ذكر کرنی بعض اهل علم و دیارلس بعض اصوار لس مارلی نا کم اهل علم چه دیارلس مارلن و معلق پک دوزایا کی راغنے نتعداد دولس و نا دیارلس و نرسید لئے او کم چه سوارلس آده انو آپده اعتبار سروی چه پا یو روایت کے چغیل روایت دجلودی و اید دا روایت پک معلق راغنے ف عام روایتو کی نشتا امام ابن صلاح رحمت اللہ لے پذیبان دے مستقل تصنیف کرے کتابی لیکلے لدی وضاحت و تفسیل کرے تا کتاب ممد سیانت صحیح مسلم من الاخلال والغلط و حمایتی بین الاسقات والسقط ذغه معلقات امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تخفل تخفل صحیح کی موصولن ذکر کړی علاوه د یو زینا د دې وجنه اهلی علم ډیر اهتمام معلقات د صحیح مسلم له نو ور کوي معلق ذکر کړ کله خو پخپلې را موصول ذکر کړی نو ذغه ټول معلقات امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پخپل صحیح کی موصولن ذکر کړی علاوه د یو زینا چې کتابه تیمم کې حدیث راوړل دي حدیث د ابو الجوهیم رضي الله عنه فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل النبي كريم صلى الله عليه وسلم ديو کوي طرف ناراوانو چې غيله بئر جمل ویل کې دښول نیو ته ابي ورسلام لاو شو سلام او اتو سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح وجهه و ثم رد عليه السلام سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دغه کسله د سلام جواب ورنکو ترديش یو دیوال له نبی رسول سلام راغی فاقی باندې تیمم موالو ځکه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او د سماعتي دلته او د سينو واپس چیرات له صحابی پی سلام واچولو نو نبی رسول تو دا خونه دنه لچ بیو دسی د دلج سلام جواب ورکی ځکه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و عموما فطہارت کیو نو تیمم موالو دا غینه رخصت د سلام جواب ورکو وعلیکم السلام ورلو نو صرف د یو روایت په صحیح مسلم کې چې اغه معلق فاتشه وي د رښت او اهل علم فنور اسانید سره اغه موصولا ذکر کړي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چې کله داسی روایت ذکر کړي چې قال لنا فلان یا قال فلان نو آیا د معلق ده کنه لکه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په کتاب الاشربه کې حدیث المعازف دا ذکر کوي چې په کوم کې د دې دمګیری د دولو د سرنا د اسباب وعید را لري امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا سي ذکر کوي په کتاب الاشربه کې باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه او یباب دا په بیان د دې کې چې شراب شراب حلال ګني او د شراب لا تدین ال او بل نمکری سکول موسی وی سکول الکحول وی بل نمور لکری نو په نم بدلېدو سره د شی حقیقت نه بدلېږي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په دې باب کې حدیث ذکر کيده سي وی وقاله هشام ابن عمارن قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله عنه والله ما تغبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريض والخمر والمعازف. تر اخر د حدیث پوري نبي كريم صلى الله عليه وسلم وي جماه په امه کې به اقوام وي قومونه وي بی. چې غيبه زنا له حلال وي اړخ هم به حلال غني شراب به حلال او د ډوله وسور سرنا د دنګري دي اسباب له حلال وي الله به پزمک ته وردن نکي الله به تباكاي تدري هي حدیث په سند کې امام بخاري رحمت الله عليه سوا وي وقاله هشام ابن عمارن نو ا یاد د کنا امام ابن مندر رحمت الله علیه د دې بارکه وی چې کله وی امام بخاری په یو سند کې داسې وی چې قال لنا نو دا حمل لپاره دی باندې چې اجازه ده استاز استاد دره د حدیث اجازه ورکړې نو د هغه اجازه په ځینمن مرویاتو کې او روایت دان ده نو چې کله امام بخاری هغه روایت بیاناین نو په قال لنا سره ذکر کوي او قالت كل نعونا وإذا سي ويقال فلان وإذا بي التدليس نه نرى إمام بخارب رحمت الله لهم فمدلسين وكشماريخ وأهل علم ودعقول رد کرن إلى ک امام زرکشی رحمت الله علیه یا زرکشی رحمت الله علیه په دواړو طریقو سرنو نومې شهید نارنگی ابو الحسن ابن القطان الفاسی رحمت الله علیه هغه وی چې امام ابن مندلی کوله اعتبار نشته چې غدا فرق ذکر کوي چې کله امام بخاری قال لنا وی او دا به حمل او چې کله قال <سؤال> فلان وی نو دا بیا تدلیس وی اگر چه ظاهری صورت د تدریس ده امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مدلس نشویل لکه مخکی موږ ذکر کله چې د خپل استاد محمد ابن یحیی الزهلی سره د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اختلاف او حفظان شتا په مساله د خلق القران کې په چونکې امام بوخاری لپټه وچې د امام د حدیثو ده د دغه خفغان او ناراضګۍ د وژن دغری روایت تریخ نه ني په دريش مقاماتو کې په خپل صحيح کې دغه روایت ذکر کړي خود خفغان اظهار دغه په نوم سره کوي کله دغه نوم ذکر کوي قال حدثنا محمد و حدیث را له محمد بیان کړه او کله داغنونداسه ذکر کوي چې حدثنا محمد بن عبد الله نکله منسوب کیداسه نو ویږي محمد ابن يحيى الزهلي محمد جديد عبد الله ون سيد در على حديث بيان كړاي او کله ور نکله منسوب کی حدثنا محمد ابن خالد محمد ابن خالد را على حديث بيان كړاي ذکر امام زهلي مکملنهم څنګه ده محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن خالد الزهلي نو کله صرف نوم ذکر کی کله د پلار نوم ذکر کای نکله منصور کی ترې د نک ن ذکر کای منس ک فلار او نک لر کی درم نکلا اور نکله منصور کی نو امام بخاری رحمت الله علیه مدلس نه ده ظاهرا دغه صورت او شکل د تدلیس ده ابن صلاح رحمت الله علیه وای چې کله امام بخاری رحمت الله علیه داسې وای چې قال فلانا فلانی استاز ما له روایت بیان کړای نویدا عمل ده په حدیث معن عن وانی او عن عنا ل امام بخاری محمول له سماع باندې ځکه غ مدلس نه حافظ عراقي رحمت الله علیه وی چې دا په با سماع باندې حمل کول نه دی په کار امام بخاری چې کړه د استادانو نه یو حدیث مناولتن اغستوی یا مذاکرتن یغه څو نفاقي چې داسې سند ذکر کوي چې قال فلان مناولدي لوي چې استاد خپل کتاب را وغستو شاگرد لیور کې چې دا زماري روايات دي ته اجازه ته بیانوي نو دا غا بیا امام بخاري بیانینو پسند کې حدثانا نو وي پسند کې بیا وایي چې قال فلان قال هشام بن عمار هشام بن عمار استاد د امام بخاري او یا مذاکرتن یو حدیث را واخلې مخکی ویل شي چې د محدثینو مختلف مجالس مجلس التحدیث مجلس السماع سماع مجلس الاملاء مجلس المذاكره په مختلف مجالس اغيب اعتبار هغه روايات لوړکول کم چې مجلس الاملاء مجلس السماع و او مجلس التحدیث کې راغستیو محدث بکیراستو بل مکتوبات به مورثرو بل اصول به وروړي او شاګردانو له حدیث بیانونو یا شاگردانو بلستل استاد باوریدن نديله به مجلس د املام وی مجلس د سماع به مورلوی مجلس د تحديث به نو دغه مجلس کې شکم روایت د راغست دي نو هغه بیا په دې طریقه باندې نکاله کې سمعت فلانن یحدثنا فلان فلان او کوم روایت چې باب المذاكره کې بو دا باب المذاكره عام مثال داسې ده کله جمعې خطبه کې گیای او او دغه یو بیان کئ د مخک نه علم مجلس نه ډاټه کړي او داږي په زیمن کې د باز روايات بیان کنو د مخک نه خو تیارې نه دی کړې مجلس د مذاکري یا محدثین او علما برا جمع خپل منس کې به مذاکره کول او به مال د حدیثيات د بل بوی یاد دی پدې کې بلی کلمی کلن او اسانید به کول كل نو, نو دغه روایات بیا محدثین چې کله نقل کین او فاږي کده نوې چې حدثنا فلان یا سمعت فلانن یحدثنی فلان امام بخاری رحمت الله علیه و المجلس ده مذاکرہ کی دخل و استادان نو کم احادیث نو اگچی بیا کلن نقل کینو پاگی کی داسی غ ذکر کین چی قال ہشام ابن عمار یا قال <سؤال> فلان ترے د چادا د حافظ عراقی رحمة الله علیکم چی د امام ابن حجر استاد دے خو خاص دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیکم حديث المعاذ ذكر كذلك قال هشام بن عمار وباهديذ ذكر كي لا يكونن من امتي اقوامنا و امام بخاري رحمه الله عليه كذلك حدثني هشام بن عمار لنوي سرد دينه الى هشام بن عمار ده امام بخاري استاذ ده دي شيوخونه و اهل علم حافظ ابن حجر الله عليه ده, ده, ده جواب ده ذكر كره كي چون كده حدیث کی کم راوی سحابی داغنوم کی شک ده, ده كدا ابو مالك الاشعري ليك ابو غنم الاشعري ليك ندرابي فنون کې اختلاف راغله دا دا نو داغه اختلاف د وجهه امام بخاری رحمته الله عليه دا روایت د خپل استاد نه په سیږي د محدث ز ذکر نک محدثنا یا حدثني او نوې قال هو نو صحابک ابو مالك شو او ابو غنم شو روایت ثابت ده د صحابه په نوم کې اختلاف راتلل د حدیث صحت لذرر نو ور خو صرف دغه اختلاف له امام بخاری اشاره په دې سره وکي حدثنی نو یو قال فلان ذکر کو سهله علم ذکر کړي چې کله صحابي ذکر غشو جهالت د صحابي صحت د حديث له zarar نه ورکهي نو چې صحابي د ذکر کو څه رخدغه په نوم کې اختلاق د چي ابو مالک راکبل شوک دی نو بیا خو د سره اړو و مقصان نقصان ورکهي نه په طریقې اوله د دې امام بخاري رحمته الله عليه قال حشام ابن عمار ویلي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين